Svibanje 1943. godine. Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojski partizanskih odreda Jugoslavije nalazi se u Donjem Kruševu, malenom selu smještenom na strmim padinama kanjona Rijeke Pive. U šumi ispod Donjeg Kruševa spajaju se tokovi rijeka Tare i Pive kako bi stvorili drinu. U to zabito područje na granici današnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore vrhovni štab na čelu s vrhovnim zapovjednikom Josipom Brozom Titom sklonio se kako bi se odmorio i oporavio teške bitke na neretvi. Krajem 1942. na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine partizanske jedinice stvorile su velike oslobođeni teritorij, koji je general Edmund Gleise von Horstenau o opunomoćeni njemački zapovjednik u nezavisnoj državi Hrvatskoj nazvao partizanenreich Partizansko carstvo. U operaciji Weiss, dogovorenoj u stožeru Adolfa Hitlera u Rastenburgu u istočnoj Pruskoj, bilo je planirano uništenje tog partizanskog carstva. Operacija Weiss trebala imati tri faze, više od 70.000 njemačkih italijanskih vojnika te kvisliških snaga, Ustaša, Domobrana i Četnika, trebalo je uništiti te partizanske jedinice. Operacija Vajs, znana je kao bitka na Neretvi, počela je 20. sječnja 1943. I u njoj su partizanske jedinice, kojima je zapovjedao Tito, došle na rubu uništenja. U noći 6. na 7. ožujka, tri bataljuna druge dalmatinske brigade forsirale su rijeku Neretvu pored srušenog željezničkog mosta na Jablanici i osigurale mostobran na lijevoj obali rijeke partizanski inženjerci, onda su na ostacima mosta improvizirali viseći most, preko kojeg su se počele prebacivati partizanske jedinice i ranjenici. Za to vrijeme partizanske jedinice kod Kalinovika i Nevesinja razbile su veliku skupinu četničkih jedinica. Ta dva manevra osigurala su izlaz iz obruča. Vrhovni štab i glavnina partizanskih jedinica okupljenih oko njega uspjeli su se izvući na područje Foče. Tamo su Tito i njegovi suradnici počeli planirati svoju ofenzivu. Viktor Kučan u knjizi Borci sutjeske piše. Nakon što je pripremio plan operacija, Tito je pozvao vrhovni štab komandante prve i druge proleterske i treće udarne divizije, Koču Popovića, Pejku Dapčevića i Radovana Vukanovića, s kojima je 8. svibnja održao sastanak kod donje Kruševa. Na tom sastanku upoznao je komandante s planom daljih djelovanja i odredio im sljedeće zadatke. Prva i druga divizija da zauzmu Mojkovac i Kolašin, zatim Berane i Andrijevicu i na taj način stvore pogodnu operacijsku osnovicu za prodor na Kosovo i Metohiju i dalje u Južnu Srbiju. Ostale snage operativne grupe trebalo je da za to vrijeme osiguravaju slobonu teritoriju u sjevero-zapadnom dijelu Crne Gore i Sanđaku i na njoj centralnu bolnicu. Treća divizija dobila je zadatak da zatvara pravce koji na slobodnu teritoriju vode od Nikšića i Gacke. Sedmoj banijskoj diviziji komandant Pavle Jakšić naređeno je da za uzimanjem srednjeg toka Čehotine zatvore pravce sa sjevera od Pljevalja, a novo formirana drinska operativna grupa brigada da zatvori pravce koji od Goražda i Foče vode prema Čajniću, posebno Čelebiću i Ščepan polju, gdje se nalazila glavnina centralne bolnice. Nekoliko dana nakon tog sastanka vrhovni štab prebacio se u Đurđevića Taru kako bi bio bliže pravcu prodora prve i druge proletarske divizije. Od tog prodora neće biti ništa. Tito je 15. svibnja dao zadnje upute prvoj i drugoj diviziji za napad na Mojkovac i Kolašin, ali tog 15. svibnja iz vrhovnog štaba upućena je još jedna poruka tog je dana prva proletarska divizija javila o pokretima trupa oko Kolašina i Mojkovca vrhovni štabu putuje ovu poruku drugoj proletarskoj diviziji Koča javlja da je po nepovezanim podacima stiglo u Kolašin dva bataljuna talijana a u Mojkovac pet tenkova i nekoliko kamiona talijana Provjerite ove podatke promet Berane Bjelopolje živ Brzo će postati jasno da to nisu pokreti talijanskih snaga, iako se na prostoru Berane, polje Kolašin nalazila talijanska divizija Venecija, nego njemačkih. 14. svibnja u 8. ujutro stigla je spravca Andrijevica Mateševu u Kolašin, motorizirana prethodnica prve brdske ili planinske divizije. Ta elitna jedinica Wehrmachta uspjela se neopaženo rasporediti na glavnom prancu ofanzive koje je planirao vrhovni štab. Izviđački dijelovi ove divizije odmah su krenuli u borbenu izviđanje u pravcu Mojkovca. Bio je to samo početak. 14. svibnja 1. brdska divizija dobila je zapovjed za izvršavanje operacije Švarc. Na početku zapovjedi definirao se neprijatelj. Komunističke neprijateljske snage pod vodstvom Tita, prema dosarašnjim podacima četiri divizije, Potisnute iz Istočne Bosne, prodarle su na Crnogorsko područje, savladavši slabiji otpor jedinica Draže Mihajlovića koji su se borile slabo. Dosadašnja namjera ovih komunističkih snaga izgleda da je bila da se probiju prema Albaniji ili u bazem Peći. U posljednje vrijeme one su obustavile svoje nadiranje prema jugu i jugoistoku. Treba računati s njihovim pokušajem da izvrše svoj glavni udar preko Lima na istoku Sanđak. Zapovjed koju je diviziji dao njezin zapovjednik, general Walter Stettner, Ritter von Grabenhofen, određivala i tijek borbe. U djelovanju s talijanskim okupacijskim snagama sve naoružane jedinice koje se budu zatekle na prostoru djelovanja a ne pripadaju regularnim talijanskim ili snagama NDH, treba razoružati i zarobiti, odnosno uništiti. Četnike koji su suređivali s talijanskim okupacijskim snagama trebalo je razoružati. U zapovjedi je još i pisalo. Trupa mora postupati bezobzirno i strogo sa stanovništvom koje se pokaže neprijateljsko i da razaranjem napuštenih mjesta i postojećih skrivenih zaliha neprijatelju onemogući svaki životni opstanak. Dio stanovništva koje je nastrojeno miroljubivo treba štedjeti i obilato angažirati u službi koja doprinosi uništenju neprijateljski snaga. Prva brdska divizija nije bila sama, ona je bila samo udarna snaga nove ofenzive koju je planiralo njemačko vojno zapovjedništvo. Zapovjedništvo nad njemačkim snagama u nezavisnoj državi Hrvatskoj imala su dva generala. Sjeverno od Save, opunomoćeni zapovjedajući general bio je Edmund Gleise von Horstanau. Njegov je stožar bio u Zagrebu. Prostrom južno od Save zapovjedao je general Rudolf Liters i on imao titulu zapovjednika njemačkih snaga u Hrvatskoj. Stožer mu je prvo bio u Slavonskom brodu, onda se selio u Sisak, Banja Luku i na kraju u Sarajevo. Liters je zapovjedao operacijom Weiss, bitkom na neretvi. On je planirao i zapovjedao novom operacijom protiv glavnine partizanskih snaga. 6. svibnja 1943. Litters je dao ovu zapovjed. Nova se operacija protiv partizana također zvala po boji. Operacijska zapovjedi za operaciju Schwarz Akcijom Weiss 2 neprijatelje prijatelje u jugoistočnom pravcu preko Neretve. Komunističke grupacije, oko 15 tisuća ljudi, nalaze se u Hercegovini i u Crnoj Gori u borbi protiv brojno nadmoćnih četničkih grupacija. Situacija može svakog trenutka ugroziti njemačke interese, bilo za boksitna područja zapadno od Mostara, bilo za rudarska područja u jugozapadnoj Srbiji. Za taj slučaj trebaju se izvršiti pripreme za operaciju Švarc. Za operaciju Švarc-Crno general Litter zdobio četiri njemačke divizije. One su bile udarna snaga. Tri talijanske divizije, uglavnom raspoređene u Crnoj gori, trebale su služiti samo za zapređivanje kretanja. Pored tih jedinica operacije Švarc sudjelovaće jedan bugarski puk, jedna domobranska lovačka divizija. Planovi ofanzivi vrhovnog štaba prema Sandžaku i Prodoru, dalje prema Srbiji brzo su propali. Jedinice određene za taj napad, prije svega prva i druga proletarska divizija, našle su se pod udarom prve brdske divizije veterana istočnog fronta. Smještanje glavnine jedinica vrhovnog štaba u kanjonima Tare, Pive i Sutjeske, u bespućima Durmitora, Vučava, Maglića i Zelengore, trebalo je dati duži predah partizanskim jedinicama da se stignulo poraviti nakon bitke na Neretvi, a planirao se i povratak u Srbiju iz koje su partizani protjerani krajem 1941. Od predaha i povratka u Srbiju neće biti ništa. Sami Josip Brostito u svojim autobiografskim kazivanjima napisaće Imao sam iluziju da će period do njihovog novog napada biti malo duži. Iluzija će skupo koštati vrhovni štab. 15. svibnja 1943. godine njemačka vojska potpuno će iznenaditi partizanske jedinice i svom silinom udariti na njih. 30 dana i noći partizanske jedinice bit će na rubu uništenja. Njemački naziv za tu operaciju je Schwarz, ali tih 30 dana poznatije je kao bitka na sutjesci. Sljedeće dvije emisije, povijesti četvrtkom, govorit ćemo o toj bitci. Naš sugovornik, povijesničar i publicist Tihomir Ponoš, iz Arhiva Srba u Hrvatskoj. Nakon operacije Vajs ili četvrte neprijateljske ofenzive ili bitke na Neretvi, Glavnina oko vrhovnog štaba, dakle vrhovni štab i glavna operativna grupa su se preko Neretve dalje na istok povukli prema Crnoj Gori i Sandžaku. Ostale su jake partizanske snage i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Međutim, dio jedinica Hrvatskih i bosniko partizana je zapravo otišao zajedno sa tom glavninom vrhovnog štaba, konkretno što se hrvatskih partizanskih jedinica tiče, otišle su Dalmatinske brigade i otišla je 7. banijska divizija, od bosanskohercegovačkih jedinica otišla je 6. istočno-bosanska brigada i Majevička brigada. Stanje za vrhovni štab i jedinice oko njega zapravo nije bilo lako, ali oni su bili veoma optimistični. Kovali su planove o svojim o, vlastitim ofenzivama, ne znajući da će protiv njih biti pokrenuta ofenziva u kojoj će oni biti do na, na rubu potpune vojne propasti i uništenja, ali te jedinice su bile jako iscrpljene. Naime, od početka sječnja 1943. kada je počela četvrta nevritelska ofenziva, pa do kraja travnja, početka svibnja 43. Te jedinice su bile neprekidno u pokretu. One su sa sobom vukle i centralnu bolnicu. I one su u veoma teškim uvjetima i pod borbama, i po teškom terenu, i hladnoći i tako dalje. Prošla je nekih 500-600 km i bile na neki način neprikidno maršu i neprekidnim borbama pa po recimo 90-100 dana. 22. lipnja 1942. godine u šumi iznad Vrbniče na planini Zelengori u sjeveroistočnoj Hercegovini Josibroz Tito, vrhovni komandant narodno slobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije, donio odluku da se pokrene pohod grupe proletarskih udarnih brigada prema Bosanskoj krajini. Cilj je bio povezati jedinice vrhovnog štaba i oslobođenu teritoriju koju su one držale s jedinicama kojima je zapovjedao glavni štab Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske. Glavni štab Hrvatske osnovan je 19. listopada 1941. godine odlukom Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. On je trebao biti najviše vojno zapovjedno tijelo partizanskih snaga u Hrvatskoj. Glavni štab konstituiran je u potpunosti 17. studenog na Petrovoj gori, u Zaseo u Kogučkovići. Pohod Proletarskih brigada vrhovnog štaba i brigada glavnog štaba dobaju do stvaranja velike oslobođene teritorije. Nikolanić u knjizi Antifašistička Hrvatska Narodno-oslobodilačka vojske Partizanske odredi Hrvatske 1941. 1945. piše Ofanziva postorbi glanog štaba Hrvatske dovela je frontu do samog Zagreba pa do Sušaka i Rijeke, Zadra i Splita Makrske, Metkovića Fronta se protezala do Banja Luke u Savu i preko Save na područje Slavonije, Moslavine i Kalnika s manjim slobodnim teritorijem u Hrvatskom Zagorju Slobodnim se teritorijem od ruina 1942. do početka veljače 1943. moglo slobodno kretati od Korčule i Hvara. Tri četvrtine Hvara je slobodno, od Jelse do Sučurja, kao i Brača. Na Makarsko primorje sve slobodno od Ploča do Makarske, pa preko biokova na Imotski i dalje, sve do druge polovine Sječnja 1943. do Bihača i Zagreba, pa do i Ljubljane. Na istoku granice su bile na neretvi rijeci Bosni, jer je Testić bio slobodan. Površina slobodne teritorije iznosila je oko 48 tisuća četvornih kilometara. 26. i 27. studenog 1942. u Bihaću je održano i prvo zasjedanje Avnoja, antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, općeg političkog tijela sudionika antifašističke borbe u Jugoslaviji. Na njemu je trebao biti 71 predstavnik, od toga njih 15 iz Hrvatske. Zbog ratnih uvjeta u Bihaću na prvo zasjedanje došlo 54 delegata. Bio je to znak da su partizanske snage narasle u značajnu oružanu silu. U oči za sjedanje u Bihaću odlukom Josipa Broza Tita, prvog studenog partizanska vojska, promijenila ime. Sada je nosila naziv Narodno-oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije. Tada se pristupilo i osnivanju prvih divizija partizanske vojske. Takvo jačanje partizanskih snaga nije promaklo vrhovnom zapovjedništvu njemačkih oružanih snaga. Pored toga u tom studenom njemačka oružana sila počela je trpiti teške udare u Sjevernoj Africi. Četvrtog studenog Feldmaršal Rommel počeo je povlačenje nakon poraza kod El Alameina. Četiri dana kasnije zapadni saveznici iskrcali su se u Sjevernoj Africi. Iskrcavanje zapadnih saveznika na jugu Evrope, Grčkoj ili Italiji sada je postala stvarna mogućnost. Ona velika teritorija koju su kontrolirale partizanske snage više se nije mogla tolerirati. Dakle, početkom 1943. godine stanje za Njemačku se naglo i dramatično mijenja, za nju loše. Njemačka vojska je poražena kod Staljngrada, ali njemačka vojska je poražena i u sjevernoj Africi. Poraz u sjevernoj Africi, izbacivanje osovine iz sjeverne Afrike je zapravo strateški kompletno promijenio jug. I razmatrilo se, raspravljalo o tome gdje će se zapadni saveznici iskrcati. Na kraju je to išlo onim zapravo najočekivanijim putem preko Lampeduze, Pantalerije, pa dalje na Siciliju i sa Sicilije na, na Apeninski poluotok, ali veoma ozbiljno se razmatrala mogućnost da bi Englezi otvorili drugi front, odnosno da bi se iskricali u Grčkoj ili na obali Jadrana. Zbog toga su Njemci htjeli partizansku glavninu uništiti jer je njihov račun bio zapravo veoma jednostavan. Ako se Englezi doista iskrcaju na istočnoj obali Jadrana ili u Grčkoj, oni će imati problema jer će se s jedne strane morati boriti protiv zapadnih saveznika, a s druge strane u njihovoj pozadini će djelovati jaka, sve i visoko motivirana vojska. Dakle, zbog toga oni žele uništiti prije svega tu grupaciju oko Tita i Vrhovnog štaba, a drugo na što oni računaju da će uništenjem te grupacije i uništenjem Tita i uništenjem nečega što su oni zvali i Titova država zapravo u perspektivi slomiti kompletan partizanski otpor na razini cijele Jugoslavije jer glavni štab Hrvatske je dijelovao ipak na svoj način nešto autonomno slovenski partizani su također djelovali zapravo prilično autonomno ali oni su računali ako padne Tito pada sve i zbog toga se oni odlučuju na novu ofenzivu, iako je zapravo tu odluku o uništenju partizana Hitler donio 42. u Studenom. I mogućnost relativno brzog iskrecavanja zapadnih saveznika na neki način tjera Njemce da brzo pokrenu ofenzivu, a mnogo toga su im partizani sami servirali jer su se smjestili na, za njih zapravo veoma nepogodnom teritoriju Crnegora i Sanđaka na kojem su relativno lako mogli biti okruženi. Operacija Weiss ili bitka na Neretvi bila je zajednička njemačko-talijanska operacija. Operacija Schwarz bit će isključivo njemačka operacija. Nakon neuspjeha u bitkama s partizanima u zimu 41 na 1942. Talijanska vojska počela je planirati povlačenje u svojoj okupacijskoj zoni u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Plan je bio smanjiti gubitke talijanske vojske na minimum. Kontrola nad napuštenim teritorijem namjeravala se predati četničkim snagama. Proces povlačenja i zbjegavanja borbi samo je ubrzan nakon teških poraza talijanske vojske u sjevernoj Africi i na Donu, gdje se protiv crvene armije borila osma talijanska armija. Na sve to došlo je ne baš sjajno držanje talijanskih snaga u operaciji Weiss i proboj glavnine snaga vrhovnog štaba. Rezultat svega toga bio je da njemačka strana više nije vjerovala talijanskoj. U travnju 1943. nakon poraza koje su četničkim italijanskim snagama od Crne Gori nanijele partizanske jedinice, njemačko zapovjedništvo na pozive za pomoć reagiralo je sa zadrškom. Čak i nasjelo na britansku operaciju obmane nazvanu Min Smith koja je pokrenuta 30. travnja u koje je dan nagovještaj da sama Italija surađuje sa zapadnim saveznicima u pripremi njihovog iskrcavanja na Kreti i Peloponezu. Krajnji rezultat svega ovoga bila je izričita zapovjed Adolfa Hitlera njemačkom zapovjedništvu da se o pripremama operacije Švarc ne obavještava talijanskog savjesnika. Pripremanje operacije Schwarz nije bilo skriveno samo od talijana. Ni partizani nisu imali saznanja o pripremi te operacije. Partizanska obavještajna služba je u tome potpuno podbacila. I obavještajna služba i izvidnica. Vrhovni štab je imao obaveštajni ocijek I to je bio drugi ocijek Prvi ocijek je bio naravno operativni ocijek Oni ništa o tome nisu znali Izvidnice Nisu primijetile grupiranje Dosta velike vojske Sve skupa oko 120 tisuća vojnika dakle, Njemaca, Italijana, Domobrana, Ustaša Četnika i jedan bugarski puk Još jedna stvar koja je malo oljuljkala Partizane su bili Martovski pregovori 1943. Dakle za vrijeme četvrte neprijeteljske ofenzive partizani su jednom trenutku zarobili skupinu njemačkih vojnika. U toj skupini je bio i major Streker i palo im je na pamet da bi njih mogli razmijeniti za neke zarobljene partizane. Tito je zapravo tada insistirao da među onima koji će se razmijeniti svakako bude Herta Haas, njegova bivša supruga i majka njegovog mlađeg sina, Informirana je grupa koliko je to bilo važno za partizane, pokazuje sastav grupe, oni su putovali pod lažnim imenama, koji je bio Vladimir Velebit, kao iskusni pregovarač, diplomat i čovjek odlično znao njemački, a usred ofanzive Tito šalje na te pregovore Đilasa, dakle člana politbirova CKKPU i člana vrhovnog štaba i šalje Koču Popovića, Dakle, svog zapravo najsposobnijeg komandanta komandanta prve proletarske divizije. Oni su prvo pregovarali u Gornjem vakufu, onda se Koča Popović pratio u jedinicu. Velebit i Đila e, su pregovarali u Zagrebu, pri čemu je bilo jasno da, da su oni htjeli malo kupiti vremena i malo da ta ofenziva popusti, ali su raspravljali o nekoj vrsti primjerja. I oni su recimo na tim pregovorima u Zagrebu, koji se ponekad kod nas bilježe samo anegdotalno po tome što je Velebit posjetio svoje roditelje i što su Đilas i Velebit otišli u Kino, oni su recimo na tim pregovorima njemcima prilično jasno rekli da bi se oni borili protiv Engleza ako se Engleze iskrcaju. Zato što smatrali da bi Engleze njih htjeli eliminirati kako bi mogli četnike reinstalirati u Jugoslaviji. I partizani su to vjerojatno neke stvari i Tito pogrešno shvatili, kao da je to neka vrst primjerja što zapravo nije bilo postignuto i kada su partizani shvatili da je sredinom svibnja 43. počela nova ofenziva Tito je u vrhovnom štabu navodno govorio, ima ljudi koji su o tome pisali u svojim sjećanjima, da su ga njemci prevarili, dakle, da je bio čak ovaj, izneređan. To je isto doprinijelo tome da su partizani bili potpuno neprimprepljeni za tu ofenzivu, a osim toga oni su pripremali svoju ofenzivu svoju ofenzivu kojom su htjeli preko Kosova prodreti u Južnu Srbiju, potencijalno prekinuti njemačke komunikacije Beograd-Solun i možda čak i Beograd-Sofija i prikupiti nove borce jer je u Srbiji, Srbija je bila prilično daleko od onog što se zove mobilizatski maksimum za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje nisu bile baš toliko daleko od tog mobilizacijskog maksimuma. Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavi i njezinog komadanja, zapovjednik njemačkih okupacijskih snaga u Srbiji i Hrvatskoj bio general Paul Bader. Nominalno je on bio na čelu stožara 65. korpusa koji je zapovjedao s tri okupacijske divizije u Srbiji i jednom okupacijskom divizijom u Hrvatskoj. Paul Bader vodio i prvu veliku operaciju protiv partizana. Ona je vođena u Srbiji u studenom 1941. kada su dvije njemačke divizije uništile takozvanu Užičku republiku i protjerale glavninu partizanskih snaga iz Srbije. Slom partizanskog pokreta u Srbiji omogućila je drakonska politika prema ne samo partizanima, već i stanovništvu. Nakon 10. listopada 1941. njemačke okupacijske snage počele su uzimati taoce i provoditi politiku od Mazde. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika ubijalo se 100 taoca 16. studenog 1942. general Rudolf Litters imenovan je za zapovjednika njemačkih snaga u Hrvatskoj. On će planirati i zapovjedati svim snagama u operaciji Švarc. U operacije u svimlju 1943. on će objaviti sljedeći postupak prema stanovništvu. Teritorija okupirana od njemačkih oružanih snaga operatina je zona. Izvršna vlast na ovoj teritoriji pripada njemačkim oružanim snagama. Za sigurnost trupa i održavanje javne sigurnosti i poredka, Sva naređenja koja izdaju Njemačke oružane snage imaju prednost nad bilo kojim drugim zakonima. Sva naređenja Njemačkih oružanih snaga treba izvršavati bez prigovora, ako itko nastavi da sudjeluje u borbi protiv Njemačkih oružanih snaga ili protiv Hrvatske države, drugim riječima, ako neko savjetima ili aktivnošću may samo pomaže neprijatelja Njemačkih oružanih snaga ili Hrvatske države bit će bez sudskog postupka kažnjen smrću. Isto će tako biti kažnjeni smrću oni koji budu vršili nasilja i sabotaže. Općine koje pomažu ustaničke bande, kao i kuće u kojima bude nađeno oružje, biće će uništene. Njemačka komanda je zamislila da to bude doista njemački posao, a iako su sudjelovala i druge vojske u tome, ali one su imale doista pomoćnu ulogu u svemu tome. Pa njemački posao je bio zapravo odnosno, ideja. Je bilo strateško okruženje partizana na širem prostoru, dakle, otprilike Mostar, Trebinje, Nikšić, Podgorica, Goražde, Kalinovik, okružiti glavnu operativnu skupinu i onda stezati. Dakle, njemci su to inače jako voljeli raditi u drugom svjetskom ratu i to su na, na istočnom bojištu 1941. veoma uspješno provodili kada bi goleme sovjetske jedinice, pa nekoliko stotina tisuća ljudi, na taj način uh, opkolili, stvorili ono što su oni zvali kotao i onda to naprosto stezali, stezali do potpunog uništenja, odnosno predaje tih jedinica. To su oni htjeli napraviti i u petoj neprinjenijskoj ofenzivi, odnosno u operaciji Švarc. Za to su oni izdvojili veoma ozbiljne i respektabilne snage. Dakle, određeno je da će u... Ofenzivi sudjelovati 118. lovačka divizija. To je bila divizija koja se samo nekoliko mjeseci prije toga zbala 718. To je bila divizija koja je formacijski trebala imati 18.000 ljudi, ali još nije bila preformatirana. Tako da je u samoj operaciji sudjelovalo oko 10.000 njenih vojnika podijeljenih u četiri skupine. Zatim sudjelovala je 7. SS divizija princ Ojgensa svoje 22.000 ljudi. Sudjelovala je prva brdska divizija, te bila elitna jedinica, koja se borila na Kavkazu i koja je sa istočnog bojišta prebačena u Jugoslaviju. I ona je bila upravo na onom dijelu bojišta koje su partizani zamislili, ne znajući da njemci spremaju svoju ofenzivu, za svoju ofenzivu. Dakle, ona je bila postavljena isprava zapravo istočno od partizanske glavnine i vrlo brzo, dakle, već 15. 16. će doći do veoma žestokih borbi sa tom njemačkom prvom brdskom divizijom, jer partizani zapravo nisu znali što je ispred njih kad su oni kretali u svoju ofenzivu i to će biti velikih, velikih problema i velikih nevolja za partizanske jedinice. 28. lipnja 1942. godine oružane snage Njemačke pokrenuli su na istočnom frontu operaciju Blau-Plavo. Hitlerova direktiva broj 41 donesena u travnju te godine nalagala je udar na jugu istočnog fronta. Cilj je bio uništiti snage crvene armije na tom dijelu fronta, zaposjednuti golem i ekonomski važan prostor i onda planirati daljnji udar ili prema Moskvi ili prema Kavkazu. Grupa armija B pod zapovjedništvom Feldmaršala Maximilijana von Weissa krenula je udar prema srednjem toku rijeke Don i gradu Voronježu. Jezita udarna snaga bila je šesta armija. Grupa armija A, Feldmašala Wilhelma Lista, krenula je u napad na Rostov na Donu. Njezina udana snaga bila je prva pancer armija. Voronjež je zauzet 6. srpnja, Rostov 23. srpnja. Kada su njemačke snage zauzele Rostov, ključni grad na rijeci Don, Hitler je donio odluku da se njemačke snage podijele. Jedan dio će napasti prema Stalingradu, drugi prema Kavkazu. Na Kavkazu cilj su bila naftna polja. Majkop veliki centar sovjetske naftne industrije zauzela je desna kolona prve pancar armije 9. kolovoza. Majkop je od Rostova bio udaljen 320 km. Na isti dan druga kolona prve pancar armije zauzela je Pjatigorsk, udaljen 240 km istočno od Majkopa. Ali naftna polja kod Majkopa zapalila je crvena armija u povlačenju, pored toga ta su polja davala samo 10% sovjetske nafte. Prava je nagrada bila u zauzimanju Bakua, čija su naftna polja davala 80% sovjetske nafte. Za dolazak do Bakua nisu bili dovoljni samo panceri prve armije. Njemačke trupe sada su morali prijeći Kaukaz. Bernd Wagner u šestom tomu serije Njemačka i drugi svjetski rat u poglavlju Rat protiv Sovjetskog saveza 1942. 1943. piše. Morali su se borbom probijati kroz prastaru planinsku šumu koja nigdje nije održavana i spresicanu stek nekoliko utabanih putova koristeći za glavne putove tokove rijeka i potoka ako nisu bili narasli od kiša. Više od svega, opskrba je bila u tim uvjetima suočena s doslovce nesavladivim problemima što je vjerno prikazano u izvještaju koje je nakon rata dao glavni obavještajac grupe armija A Glidenfeld. Dovesti streljivo na frontu vozilom bilo je Potpuno nemoguće. Čak i ručnim kolicima moglo se prevoziti samo na male neudaljenosti. Topničke i minobacačke granate obično su tovarene na konje, za koje je pak bila nestašica Samara. Trupe su i proizvodile, kako su znale, koristeći materijale koji su im došli pod ruku. Transport ranjenih bio je, zbog istih razloga, posebno težak. Ono malo sela koja su postojala bila su isključivo korištena za previjališta, Zabranjeno je bilo koristiti i za smještaj trupa. Zbog toga, trupe su noći morale provoditi na otvorenom, čak i na snijegu i kiši. Ključnu ulogu u prodoru kroz Kalkaz imao je 49. planinski korpus. 22. kolovoza 1942. njemačke planinske jedinice zabile su njemačku zastavu na vrh planine Elbrus, koji je sa 5.642 metra bio najviši vrh Sovjetskog saveza. One su se probile kroz niz prijevoja visokih između 2000 i 2500 metara, koji su vodili do naftnih polja oko Bakua. Taj prodor Crvena armija zaustavila tek početkom studenog 1945. Druge. Ključnu ulogu u tom naletu imala je prva planinska ili prtska divizija, koja je bila unovačena u Bavarskoj. Njezini su bojnici bili oni koji su poboli nacističku zastavu na najviši vrh Sovjetskog saveza. Tu su diviziju planeri operacije Schwarz odabrali da bude njezina udarna sila. Viktor Kučan u knjizi Borci Sutjeske donosi ovaj borbeni raspored osovinski snaga za operaciju Švarc. Za operaciju Schwarz angažirane su četiri ojačane njemačke divizije. Prva Brtska, dovedena sa Istočnog fronta, SS Prinz Eugen, 118. lovačka, dijelovi 369. legionarske i 104. Lovačka divizije. Pored njemački trupa, u toj operaciji sudjelovali su i tri italijanske divizije, Ferrara, Venecija i Taurinense, i takozvane Trupe sektora Podgorica, jedan Bugarski PUK i jedna domobranska Lovačka brigada. Zapovjednik operacije Schwarz, njemački general Rudolf Liter sujedni zapovjednik njemačkih snaga u NDH okupio je oko 127.0 vojnika za tu operaciju. Snage vrhovnog štaba koji su te okupljene snage trebale uništiti bile su skoro 6 puta manje. Oni su okupili ono što je, dakle, vrhovni štab je okupio ono što je on imao, što je on doveo sa, sa sobom iz četvrte ofenzive. Dakle, to je sam vrhovni štab i ljudi uz vrhovni štab. Od pratećeg batalja na nekih prištapskih jedinica i ocijeka, to je oko 500 ljudi. I doveo je sobom glavnu operativnu grupu, koja se sastojala od nekoliko jedinica. To je bila, dakle, prva proletarska udarna divizija tri brigade, prva proletarska, treća Kraješka i treća sandžačka. Na početku je bila u njenom sastavu i treća Dalmatinska, ali onda je ona bila prebačena na drugi dio bojišta. Sve u svemu oko 4,5 ljudi, to je bila najveća partizanska jedinica, je najelitnija njena je zapovjedao Kočo Popović. Zatim druga proletarska udarna divizija, također tri brigade. To je bila četvrta proletarska Crnogorska, zatim sedma Krajiška i druga Dalmatinska. Sve u svemu oko 3.500 ljudi zapovjedao je Peko Dapčević. Zatim treća udarna divizija, također tri brigade, peta Crnogorska, deseta Hercegovačka, prva Dalmatinska, oko 3.200 ljudi. Isprva je njome zapovjedao Radovan Vukanović, a onda je pred kraj bitke zapovijedanje Tom divizijom preuzeo Sava Kovačević, koji će i poginuti na sutjesci. Zatim je tu bila još sedma banijska divizija, koja je bila sastavljena od tri banijske brigade. Dakle, sedma, osma i šestnesta banijska brigada. To je zapravo bila slaba divizija. Bila je slaba, ne zato što je ona izvorno bila slaba, nego zato što je bila... I više nego desetkovana i četvrtom neprijateljskom ofenzivom i tifusom. To je brigada koja je na početku četvrte neprijateljske ofenzive imala oko 4000 vojnika, a u trenutku početka pete neprijateljske ofenzive imala je 1200, neki tvrde 1500 vojnika. Ostali su ili poginuli, ili umrli od tifusa, ili su još bolovali od tifusa, ili su bili tifusni rekonvalescenti ili ranjenici u bolnicama. Samo jedan primjer... Osma banijska brigada je početkom 43. dakle prije početka 4. neprijateljske ofenzive imala više vojnika nego što je uoči početka pete neprijateljske ofenzive imala cijela e, divizija. U tom trenutku je ta brigada brojala možda 420 ljudi i njih 50% će poginuti na e, sutjesci. Pjegavi tifus, pjegavac, akutna je zarazna bolest koju uzrokuje mikroorganizam Rictesija provaceti, koji se prenosi prtenom uši. Inkubacija te zarazne bolesti traje 7 do 14 dana, najobičnije 12. Bolest se očituje visokom temperaturom i glavoboljom. Na koži izbija ružičasto-ljubičasti osip. Pored temperature i glavobolje, simptomi pjegavog tifusa su kašalj, otežano disanje, povraćanje. U težim slučajevima pada krvni tlak i javljaju se neurološki simptomi poput epileptičnih napada, smetenosti, kome. Pjegavi tifus javlja se zbog siromaštva, loših higijenskih uvjeta života, a pjegavac i kroz povijest i stalni pratitelj ratova. Volo se rano pjegavac pojavi u partizanskim jedinicama. Gojko Nikoliš u svojim memoarima korijen stablo Pavetina ovako opisuje prvu pojavu tifusa u partizanskim jedinicama. godine je 1941. U Rudom sam se prvi puta u našem ratu sočio s napašću od ušiju. Pregledajući jednog borca, mladog Srbijančića, zavirih u njegove čakšire, sačinjene od grubog vunenog sukna. Izvana su bile crne, a iznutra bijele. Razlika u boji poticala je od milijuna gnida i ušiju, osobnjenih dubke jedna do druge. Strah od bjegavca tinjao je u meni još od prvih dana rata, ali nisam očekivao da će to zlo da nam zaprijeti tako brzo. Sad smo na pragu Bosne, gdje je bjegavac endemična bolest. Gojko Nikoliš je 11. kolova za 1911. godine u selu Sjeničnjak kod Karlovca. Godine 1936. završio medicinu u Beogradu, a sljedeće godine kao dobrovoljaca otišao u međunarodne brigade koje su se borile na strani vlade Republikanske Španjolske. U ljeto 1941. pridružuje se partizanima, krajem studenog u Užicama imenovan je za referenta saniteta Vrhovnog štaba. Do kraja rata Nikoliš rukovoditi sanitetom Vrhovnog štaba. Pjegavi tifus tinjao je među partizanskim jedinicama, ali on će se razmahati za vrijeme bitke na neretvi. 29. ožujka 1943. u njezinom jeku nikolišće vrhovnom štabu poslati izvještaj u kojemu će napisati da je među ranjenicima i bolesnicima pjegavac u neprekidnom porastu. Epidemija je bila tek na početku. Nikoliš piše. Dakle, od doktora Baruha stigne nam dvadesetak bolesnika s dijagnozom gripa. Odmah posumnjam u točnost dijagnoze. Epidemija pjegavca je još u punom zamahu, otkud sad još i gripa. Pođem gore, nađem doktoricu Stanojku u selu Dudle, porazgovaramo o baruhovoj dijagnozi, ona slegnu nemočno ramenima, obiđem jedinice, ambulantu i bolnicu, te sam na kraju danas stekao pravu sliku stanja. Najjeziviji utisak sam ponio iz jedne pojate u kojoj su bolesnici sjedili zgureni, jer prostora za ležanje nije bilo, sjedili su na goloj zemlji u mraku, izvodim ih i spojate na svjetlo dana, te turaju, teško govore uslijed zadebljalog i suhog jezika. Iako je studeno, skidam im košulje. Pjegavac i samo pjegavac. Bilo je to 1. travnja 1943. a točno deseti dan poslije ovog prekleda 7. divizije planuće i u meni pjegavac. Za vrijeme bitke na Neretvi zagrebački doktor Stjepan Steiner napravit će takozvanu vruću komoru u jednoj napuštenoj drvenoj kući na lijevoj obali Neretve. Steiner je hermetički zatvorio sve prozore i vrata, na strop objesio odjeću zaraženu ušima i počeo ju dimiti i zagrijavati uz pomoć jedne malene pećena drva. Visoka temperatura i dim uništili bi uši i gnjide iz odjeće. Doktor Nikoliš preživeće pjegavac. Nakon rata bit će načelnik saniteta Jugoslavijske narodne armije. Doktor Štajndar će jedno kratko vrijeme biti Tito osobni liječnik. Umirovljen je u činu generalmajora. Bio je voditelj interne vojne bolnice u Zagrebu i jedan je od pokretača osnivanja vojne bolnice u Dubravi. Danas je to KBC Dubrava. Tifus koji se razmahao za vrijeme bitke na Neretvi, bit će veliko optorećenje za centralnu bolnicu u oči bitke na sutjesci. Bila je tu još drinska operativna grupa od tri brigade, druge proletarske, šeste, istočno bosanske i majevičke, sve u svemu negdje oko 2800 ljudi i centralna bolnica. Centralna bolnica se zapravo sastojala od tri bolnice, bolnice broj 1, 2, 3. U prvoj su bili zapravo jako teški ranjenici, oni, većina najtežih ranjenika je bila u toj bolnici. U bolnici broj 2 su bili uglavnom tifusari, a bolnica broj 3 je bila najveća, bila je većinu ranjenika tifusnih i bolesnika od drugih bolesti. Sve u svemu kad se te tri bolnice zbroje početkom svibnja, kada se ta bolnica razmješta po tom platou to je red veličine oko tripet tisuća ljudi kasnije će to pasti jer su se i oporavljali se ljudi, vraćali su jedinice i tako dalje, pa će to pasti na nekakvih dvije tisuće i dvijesto ljudi, sve skupa kad zbrojimo negdje oko 19.700 ljudi. I sad partizani, odnosno Urkaništav je napravio pripremi još neke greške, sam teren na kojem su se našli bio potpuno pogrešan za njih. Dakle, oni su prvo prerano došli i u Crnogoriju, u sandžak Koliko god se oni, neki od njih hvali u svojim memoarima, da su ih stanovnici u Durmitora, jako podržavali ali mnogi stanovnici baš nisu podržavali i tamo je četnički element bio dosta snažan. Druga stvar, to su surove planine, malo je hrane, to su klisure, to su tisuću metara duboki kanjoni, kanjon Tare, drugi najdublji kanjon ovaj na, na svijetu. Dakle, nešto što je za partizane veoma teško za zakretati se po tome. I što je sigurno mjesto ako nema ofenziva, ali ako evo, se dogodi ofenziva onda je taj prostor, prostor na kojem se dosta lako može neprijatelja sabiti i zatvoriti tako da je tako masovan odlazak na, na taj teren nakon četiri prijateljske ofenzive objektivno govoreći bio veoma ozbiljna pogreška Vrhovnog štaba i Tita. zapovjedniku prve proletarske udarne divizije Koči Popoviću već prvog dana bilo jasno da sudar s njemačkim snagama ne sluti na dobro. U 22 sata i minuta 15. svibnja završio je naredbu prvoj i trećoj brigadi u kojoj je nastojao rasporediti snage tako da zadrže siloviti udar prve brtske divizije je jutros 15. ovog mjeseca u zoru izvršio napad sa linije Bijelo polje Ribarevina na položaj koji je držao prvi bataljon treće krajiške brigade krećući se u više kolona iskorištavajući vrijeme kada su naše jedinice bile još u pokretu prema novo određenim položajima i svoju veliku brojčanu i tehničku nadmoć neprijatelje je poslje uporne i žestoke borbe izbio na liniju Cerovo, Kota 1123, Kota 1096, Oklade, Rijeka Lješnica. Snage neprijatelja na tom sektoru koje su neposredno sudjelovale u borbi procjenjuju se na 400 do 500 talijana i njemaca, potpomognuti jakom artiljerijom i teškim oruđima. Naši gubici su osjetni, dok nam neprijateljski nisu poznati. Treba će proći dani da vrhovni štab shvati u kakvoj se situaciji našao. Govori povisničan i publicist Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj. Sama bitka je trajala mjesec dana. Od 15. svibnja do 15. lipnja 1943. gorena tako se uzima. Iako su praktički većina bitaka je završi, završila 13. lipnja, nešto malo se vodilo još i, i poslije 15. Okvirno se može podijeliti u pet faza. Prva faza je od 15. do 20. svibnja i u tom trenutku, u toj fazi je njemačko zapovjedništvo se fokusiralo na udar u dolini Lima i gornjeg toka Tare, a to je područjene koje su raspoređene, prva i druga proletarska divizija, upravo zbog onih svojih planova o prodoru u e, Južnu Srbiju. I nasuprot njima je prva brdska divizija, vjerojatno najelitnija, najbolja divizija, koju su Njemci angažirali u toj ofenzivi. Vrlo brzo, u roku dva dana je druga divizija potisnuta zapadno ortoare, a nešto manje je potisnuta i prva proletarska divizija. U tom trenutku... Partizani vrhovni štab ne shvaćaju da je riječ o ofenzivi. Oni mislili da je riječ o uobičajenim većim akcijama, dakle ne baš čarkanja, ali nije ni čarkanje, nije ni ofenziva. I 17. svibnja Koča Popović, koji je u borbama sa svojom prvom proletarskom divizijom, shvaća da je riječ o novoj ofenzivi i šalje Depešu u vrhovni štab da je počela nova neprijateljska ofenziva. Vrhovni štab s time da je počela nova ofenziva složio tek sljedećeg dana, dakle 18. spibnja i za vrijeme te ofenzive vrhovni štab će se iskratno govoreći svako malo izgubiti i čak i malo i oklijevati. Bilo je puno razloga za to. Jedan od razloga je to što su partizani bili doista u sigurno najtežoj situaciji u kojoj su se uopće našli u ratu na veoma teškom terenu opkoljeni, veoma jakim snagama u svakom pogledu potpuno inferiorni sa velikom brigom oko centralne bolnice i ranjenika i što će biti s njima na surovom terenu na kojem ima jako malo hrane gladi je bila jako veliki problema i bilo je slučajeva da su ljudi psihički pucali poludili od gladi tako da u takvoj situaciji i nije čudno da se i donose i pogrešne odluke se koji put malo ognjeva, je ne treba zaboraviti da je Tito naravno bio u vrhovnom štabu, ali i načelnik vrhovnog štaba Arso Jovanović nije bio na sutnici. On je to dobu bio, ako se nije znalo da će početi nova neprijateljska ofenziva, on je bio u Sloveniji, pa je njegov posao zapravo odraživao njegov zamjenik Veli Terzić u kojem neki uopće nisu u njegovim sposobnostima imali, vojnim sposobnostima, dobro mišljenjem. 14. svibnja 1943. godine u 19.40 minuta zapovjednik Njemački snaga u Hrvatskoj general Ludolf Lieters poslao u Brdskoj diviziji Telegram broj 3860 u kojemu su pisale ove riječi Dan X, 15. svibnja u ponoć. Kako to piše Viktor Kučan, u sljedećih 30 dana i noći za jedinice operativne grupe i za tisuća ranjenika i bolesnika nije bilo predaha. Ispunili su ih juriši i uzmaci, naporni marševi, umor, glad i ogorčene borbe s nadmoćnim neprijateljem, koji je uporno nastojao da u kanjonima Tare, Pive i Sutjeske, u bespućima Durmitora, Vučeva, Maglića i Zelengore uništi tu grupaciju na čelu s vrhovnim štabom i titom. Od tih 30 dana sljedećeg četvrtka. O ti vjetri što se ruše, preko groblja vjetar puše, sloboda je tu, iz mraka će izaći. Slušali ste povijest četvrtkom, tekst čitao Tomislav Baran, emisiju snimio Miroslav Šeb, uredio i vodio Dario Špelić, hrvatski radio 2021. godina. прийма. Je je O сакаша резомандо квин и ло мосо сури ю дати Sloboda ветри tu свобода ту From the